El primer dia oficial de les festes de Sant Cebrià ha transcorregut amb un èxit general de convocatòria a les activitats organitzades. La xocogresca, el bus i el concert jove ha aconseguit aplegar un gran nombre de tianencs. L'única ensopegada d'aquest divendres se l'ha endut la Vallada de Sardanes, que com a conseqüència de la coincidència d'horari amb l'ofici solemne no ha aconseguit convocar el públic desitjat. El pregó d'aquest any ha estat dedicat a tots aquells que ara fa 25 anys van tenir l'esperit de revolucionar la festa major introduint-hi canvis. Aquell esperit, precisament, ha estat present també durant el primer dia de festa major, ja que algunes de les activitats més exitoses han estat organitzades per joves de la vila que volen contribuir activament a les festes del poble. Un exemple és la programació del xeringuito del doctor Mascaró amb el concurs Bustiana, amb el que els assistents han pogut rivalitzar perquè és el major coneixedor de la història de Tiana. Però també ha estat valorada molt positivament la Xoco organitzada per l'agrupació Escolta Roger de Flor, tal com ha explicat una de les seves integrants, Clara Maristany, que ha fet un repàs de la activitats activitats d'aquest divendres. Per conèixer Tiana, per exemple, que ho hem introduït aquest any, que eres amb fotografies de la vila, de l'església, i associar-ho amb els noms, les fotografies, conèixer una mica els gegants i tal, un memori també de Tiana, de coses que fem al cau, també. I després hi més activitats de manualitats, de crear el menjar preferit, de, de fer dibuixos activitats de maquillatge i activitats de, de gran psicomotricitat. Tot el que són nens, tiana, festa, xocolata, menjar... No, un èxit. D'altra banda, la Copla Reu Jove ha hagut de tocar aquest divendres al vespre davant un públic reduït. Tot i així, l'entitat organitzadora, l'Agrupació dels Amics de la Sardana de Tiana, ha destacat el bon temps i la bona temperatura que ha fet per ballar algunes sardanes. Jordi Millan és el secretari de l'entitat. El problema de sardanes de festa major... És encaixar-les dintre de tot el conjunt del programa, perquè per tenir més audiència necessitarírem el dissabte al vespre. Vas posant-te d'acord els diferents grups que treballen per fer la festa major, de forma que tothom tingui el màxim de repercussió dintre de lo que és la festa del poble i tothom estigui al màxim de còmode amb la seva activitat. L'ofici solemne en honor del patró de Tiana, el Sant Sabrià, ha estat presidit aquest divendres per mossèn Salvador Bacardit, vicari episcopal d'aquesta zona, qui ha aprofitat la cita de Tiana per recordar-se de la recent visita del Papa a Espanya i també de la difícil situació econòmica que estan vivint algunes famílies del nostre entorn. Ràdio Tiana: Serveis informatius.